Він був такий переляканий, що аж руки йому трусились. А то осучого сина бейбий ще. Тяжко хворий з наганом в руці витягся стрункою, і винувато тихо сказав, та він уже готовий, не підведеться. Га? Чи то здивовано, чи знову злякано, сказав нач табору і хотів щось додати, але в цей момент уже підбіг лікпом з бинтами. Степан Петрович, відвернувшись від трупа брата, похитуючись, пішов на зустріч лікпомові. Промивка ран показала, що вони були у два поверхи від двох рядів зубів і не суцільні, а з проділами. «А, щастя, що зубів вже немало», – співчутливо пробурмотів лікпом у брудно-білому халаті, стоячи над задертим догори обличчям Степана Петровича, що сидів на сусідньому порожньому ліжку. Коли перев'яжку було зроблено і голову високого гостя замотано бентом, він трудно підвівся і пішов з палати. Над штабору і лікпом обережно вели його під руки, і на обличчях їхніх був виразний страх. Що тепер буде їм, кого з них буде переодягнено в арештанський бушлат і засаджено за грати, а кого може просто розстріляно? На двір штабору уже спали присмарки. Вікна бараків тьмяно зажовтіли, як ряд гнилих зубів на обличчі мулата. Падав ріденький сивий сніг, сивий, як голова Марка, того самого Марка, якого колись. Степан Петрович перед ганком контори зупинився і тихо сказав начтабору. «Я сьогодні вертатись не можу. Скажіть шоферові, що ми тут будемо ночувати. Ви нас примістите та розумієте. «Ви ж не можете сьогодні їхати, а завтра, як усе буде благополучно, ви собі й поїдете». Авто стояло збоку, але шофера не видно було. На штабору крикнув комусь у бік, щоб знайшли шофера, а сам з лікпомом повів товариша з Москви до свого кабінету. Там із нього ніжно стягли хутро, яке поштиво повісили біля дверей, а його поклали на широку канапу, підклавши під голову подушку». Степан Петрович витяг ноги і заплющив очі. Не що ці ріжучим болем кричали рани, а у вухах в усій істоті лютим вершком кричав голос Марка. Але тремтіння, яке стояло весь час подорожі і було аж до самого вершку, дивним чином зникло. Розділ третій. Щоб товариш з Москви після такого струсу міг заснути тієї ночі, начтабору умовив його взяти невеличку дозу верналу. Справді біль у щуці через півгодини почав стихати, і Степан Петрович спустився на дно темного глибокого колодязя сну. Вернув він з нього тільки на ранок. Голова і все тіло були такі важкі, наче справді тримали на собі величезну вагу криниці а разом з тим виринув і біль на лиці, хоча, правда, трохи заглушений. І в той же момент, як Степан Петрович виринув на поверхню свідомості, все вчорашнє зразу ожило. І то до такої міри, що він схопився з канапи, і не вдягаючись босоніж побіг до хутра і засунув руку у ту кишеню, у яку він поклав листа Марка. Але листа в ній не було... Це була та, та сама кишеня. Він твердо пам'ятав, що поклав правою рукою в ліву внутрішню кишеню хутра. Степан Петрович гарячково кинувся шукати по інших, по зверхніх кишенях, але не було і там. Тоді він ще з більшою хапливістю знайшов внутрішню кишеню з правого боку, і хоча знав, що в ній листа не буде, засунув у неї руку. На дні її намацав згорток паперу. Іваненко швидко витяг його. Це був лист Марка. Але складений був згорток не так. Не такою тугою збитою, круглою руркою, якою він вчора поклав до кишені, а плескуватим пакетом. Отже, не в тій кишені, не так складений, не так перев'язаний, хтось його чіпав, значить. Степан Петрович сів на канапу і блідо стомлено посміхнувся. «Ну, розуміється, чіпав». Як же інакше могло бути, щоб начальник каторги міг випустити із своєї установи листа, описаного одним із злочинців і переданого людині з волі, хоч би й членові державної охорони, не перевіривши його з місту?